Мене довго лихоманило, може з півгодини, а може й більше. Але нарешті я все-таки заснув якимось спотвореним, сповненим пробуджень нервовим сном. Ранок полегшення не приніс. Відчувалася страшна слабість, боліла голова,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 а розкласти по полицях і знайти їм хоча б якесь пояснення. Та вдавалося, це погано. В результаті впирався в одне і те саме. Пояснення вчорашнім подіям знайти було неможливо. Безперечним належало визнати те, що я бачив цього пса, який ходив за мною. Адже я нормальна людина. Мені не могло раз-пораз раз ввижатися одне й те саме. Не могло, наче його більше ніхто ніколи не бачив. Навіть коли я спробував ще комусь його показати, це не вдалося. Та нехай, ну, утрапляється різне. Але де ж сліди? А слідів взагалі не існувало. Я це бачив. Я переконався в цьому. Скільки разів у мене виникало припущення, що можна щось поплутати, ну, як-то кажуть, бай за бай зайшов. Та ні. Я згадав, як обстежував кожний метр снігу. Бачив свої сліди. А біля них не було інших. Але ж він йшов моїм слідом. Що ж це за пес? І що ж це могло означати? і раптом мене припекло з догадкою. А що, як він ставив свої лапи точно у відбитки моїх чобіт? Невже таке можливо? Містика. До того ж, куди тоді пес подівся після пострілу? Де сліди його втечі? Не міг же він утекти і далі ставлячи лапи в мої сліди? Це виглядало абсурдно. Взагалі, вся ця історія здавалася нісенітницею. У такому разі я не повинен вірити ні своїм очам, ні вухам. А я їм вірив. Адже вони ще жодного разу не підводили мене. Але зараз... Зараз я борсився на ліжку в чотирьох стінах, наче риба в ятері. І не міг ніяк видертися з лабет хвороби та безвиходів, які я опинився. І ніколи, ніколи не зможу я описати, висловити, наскільки мені було прикро. Напевно, гірше взагалі навряд чи буває. Та час робить своє. І на третій день мені полегшало. Спала температура, вже відкашлювалося якесь жовтувате харкотиння. В грудях більше не відривалося і не боліло. Григорій полегшено зітхав, щоразу заходячи до палати. Мабуть, мій попередній стан викликав у нього побоювання, адже, не знаючи справжньої його причини, Григорій все приписував хворобі. Та ось вона відступила. Залишилися невизначеність. І все-таки мені вдалося за цей час зробити деякі припущення. За три доби важких роздумів я виділив два найімовірніші варіанти пояснень. Хоча ніколи раніше у мене язик би не повернувся назвати їх імовірними. Але зараз доводилося миритися. Перше моє припущення було таким. Пес-привид.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 Аналізуючи свої вчинки, дії, думки, все, що робив до цього, я, я не міг бути божевільним. До мене часто заходив Григорій, якщо він мав час. Ми сиділи, розмовляли. Вдаючи, що просто цікавлюся, я розпитував дещо в нього. Григорій не був психіатром. Але, як і кожен лікар, поняття мав. І ось що виявилося.